Nem! Néztak fogom magam zokon benné? Én csak boldva járok, sajnos kocsmába van nem. Nem! Kejfel Elég! Kiala Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit kínlódik már itt? Ha én rózsavolnék. nem csak egyszer nyílnék, minden Virágba porulnék, nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak.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 nem amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. sem lobognék, mindenféle szélnek haragosa volnék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélnek. Jó reggelt kívánok! Ma a 2020, április 15-e szerda van, a pontos idő 4 -1, lesz egy perc múlva, baromi hideg van kint, legalábbis ahhoz képest, amilyen időjárás volt tegnap, tegnap előtt. Kettő fok van, észak a valószínűleg fagyhatott. Ez a Kejfej minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők a netezők és Fiala János korhatáros, 14 14 vagy 14. életévüket még be nem töltötteknek egy nem való, felette is csak igen korlátozott mértékben. Rövidesen kapcsolom önöknek Kincses Gyulát, a Magyar Orvosi Kamara elnökét, utána pedig Tamasi József következik, aki ellen etikai eljárás kegydeményezett Nagy Marcell, aki nem kapott engedélyt, hogy nyilatkozzon. Helyette kérdőjel nyilatkozik majd Kincses Gyula. Gondolom, hogy nem helyette, de ennek a történetét majd megosztom önökkel, akkor, amikor elérkezünk a híthoz. 8-tól Bazsó Péter, 9 Duronelli Péter. Miben állhatok a szolgálatára? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Én ezt a Kejfel Jancsi számot hív, hívtam. Szeretnék fontos bejelentést tenni a nyilvánosság előtt. Tegye. Már most mondhatom? Hát kénytelen lesz, mert egyébként el kell, hogy köszönjek Öntől. Hát akkor mondanám, annyit szeretnék közölni, hogy ugye Kiskun Halason, Felépítették ezt a kontiner járványkorházat. Na most ebben kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy ez igen költséges lehetett, vagy lehet. Tatabányán itt tátonga egy oldalába két-három éve üresen egy tüdőszanatórium, ami több emeletes. Nővérszálló van benne, étterme, konyhája volt. Nem tudom, hogy ezt miért nem használják fel, ez a várostól 2-3 kilométer távolságban van a hegyoldalba teljesen zártan elkerítve. Plusz Tatabánya másik felén Sikvölgyön is van, egy üresen álló szanatórium, amit nem használnak semmire. Na most lehet, hogy ez egy picit leamortizálódott, de minimális költséggel ezeket gondolom, hogy helyre lehetne állítani. Nagyon szépen köszönöm építői jellegű javaslatát. Ma korán keltem, és már nagyon sok minden történt velem, annyira sok minden, hogy a nyitózene utáni zenét is meghatározza, egyrészt az Erkéjemben találkoztam, találkoztam ez rajzmus, találtam egy halott cinkét, Én 25 éve lakom ebben a lakásban, hogy találkoztam egy halott madárral fogalmam nincs. A megejtő látvány volt, nagyon hatott rám beszámoltam erről a barátnőmnek, akivel gyakorlatilag én mindent megbeszélek az életem folyamán, amióta ismerem, és ez az ismerettség jóval korábbi sem, mint hogy a barátnőm lett volna, tehát ő egy ilyen élő naptár, ahova én mindenféléket bejegyzek, és amiket ráadásul én meg is őriz az emlékezetében Nagyjából fél órával később ismét hívnom kellett őt, mert a Sasadi úton egy olyan jelenetnek voltam tanúja, amely még jobban fölborzolta az idegeimet, függetle attól, hogy ezt a két eseményt nehéz egybevetni, mert egy mókus futott át egy vezetéken a Sasadi út fölött, és elnézést az ornitológusoktól én nem tudom megállapítani, hogy ez egy szarka volt-e, vagy egy hulló, vagy egy varjú, de az dolog lényeg az, hogy erre a Piciny állatra rátámat ott a dróton. A barátnőm kérdezte tőlem, hogy a támadása sikeres volt-e, de erről nem tudok önöknek beszámolni, mert közben én az M7-es irányába elhagytam ezt a drótot. Minden esetre igen, hát most nem tudok többet mondani. A Blackbird és a yesterday a keverékek következik most. Ennek aprópó, a beatles -től. Trouble seems so far away Not looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over Nagyon kedvesek, hogy telefonálnak, de én most telefonokat nem fogadok Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, Now I longed for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Why she had to go I don't know She wouldn't say I said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 multimassások 福el nagyog Fiala János vagyok, és kincses Gyulát keresem. Lehet? Azt kérdezem, hogy lehet-e? Csak más műsoroktól eltérően, itt a valaki ne adja a kisagyszonyoknál a telefont, az én vagyok. Ha kapcsolják a hallgatót, nézőt, az én vagyok. Én vagyok a Kejfejancsi, én vagyok a műsor, az összes facilitás. Sokkal többen vagyok, mint a magyar orvosi kamara, mert egyedül csinálom az egészet. Jó reggelt kívánok a vonalban Kincses Gyula, a magyar orvosi kamara elnöke. Jó reggelt kívánok. Azt árulj el nekem, elnök úr, sok mindenről fog beszélgetni, de legelőször azt árulj el, hogy az ön saját és a Kamara által egyébként jogilag lefektetett statutuma az mit tesz lehetővé? Tehát mi az, amiben ön megnyilvánul, mi az, amiben nem nyilvánul, meg függetlenül, hogy egészségügyi vonatkozású, de adott esetben valami olyan politikai tartalommal bír, ami túlmutat azon, amit a kamara elnöke jó szívvel megtehet, és van-e valami extra helyzet abból adódóan, hogy veszélyhelyzet van a koronavírus járvány kapcsán? A magyar orvosi kamara az egy köztestület. Ezt ugyan elég nehéz megmondani, hogy mit jelent, de semmiképpen nem szakszervezet, tehát nem egyéni érdekvédelmet folytat, és ugyanígy semmilyen politikai vagy, vagy egyéb attitűdje nincs. Általában az orvosi lét működésének a feltételeit kivatott javítani és képviselni, Na most, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az orvosi lét lényege a gyógyítás, tehát ilyen értelemben véve, mégiscsak a betegek érdekeit is képviseljük, hiszen szerencsére itt közös az érdekünk, mind a két félnek, orvosnak, betegnek a biztonságos gyógyítás, a betegbiztonság, az egészségügy hozzáférhetősége, ez ami az alapvető célunk. A... <tos> ugyanakkor Rendkívül vigyázunk arra, hogy semmilyen politikai kontextusba ne próbáljunk, vagy ne kerüljünk a egyszerűen túlpolitizált ma a légkör, és ahhoz, hogy ne sorolódjunk be valamilyen kategóriába, muszáj kínosan ügyelni arra, hogy ne legyenek politikai jellegű megszólalásaik és akkor utolsó gondolatként ebben, hogy a politika semlegesség viszont nem jelent értéksemlegességet. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nincsenek értékek, amiket a Magyar Orvosi Kamara képvisel, mint az igazságosság, emberélet tisztelete, az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségének a képviselete. De mindig szakmai ügyekben nyilvánulunk meg, és nem csatlakozunk semmilyen olyan megmozduláshoz, ami esetleg ugyanezeket az értékeket képviseli, de politikai felhanggal. Értettem, ma a jogszabályok alapján minden orvos, tagja a Magyar Orvosi Kamarának? Ahhoz, hogy valaki ma Magyarországon gyógyító tevékenységet végezzen, tehát az orvosi létet aktívan betegellátásban művelje, ahhoz kamarai tagság szükséges. Magyarult Akkor a miniszter például nem? A miniszter nem gyógyít. Ezért, tehát, ezért kérdezem. Ezért, igen, a miniszter lehet tagja, de nem kötelezően tagja az orvosi kamarának. Tehát ugyanígy az, aki az igazgatásban, aparátusban dolgozik, de orvosi diplomával rendelkezik, az ha akar, beléphet a kamarába, de nála nem feltétel a kamarai tagság. Mint ahogy hogy előtt, amikor praktizált, akkor automatikusan tagja kellett, hogy legyen. Így van, így van. Tehát Káster Miklósnak addig, amíg az Országos Onktolgai Intézet főigazgatójaként munkát is végzett, addig kötelező volt kamarai tagnak lenni. Olyan furcsa helyzetet is el tudok képzelni, hogy egy főigazgató nem kamarai tag, mert hogy nem vesz részt a gyógyi Igen, er, erre gondoltam független attól, hogy én csak apukámat tudom idézni, aki orvos volt és ő azt mondta, ezt nem Kásler igazgatóra mondta, hanem talán már az Uzsokiban mondta és többek szerint egy nagyon bölcs mondás volt, mely szerint a kórházigazgató nem orvos. Ez valójában egyre inkább így van. És ez valójában abban volt az ő életében összefüggésben, hogy a kórházigazgatót olyan gondok is foglalkoztatják, vagy elsősorban olyan gondok foglalkoztatják, de ezt dr. Fiala Ervin jobban tudta volna elmondani önnek, aki sajnos már nincs közöttünk, ami egyébként a praktizáló orvos nem foglalkoztatja, sőt, ahogy apám tevékenységét ismertem, nem egyszer az orvos igazgató nem mindenben támogatta, mint administratív ember az egyébként gyógyító tevékenységet folytató orvost. Azt kérdezem öntől ennek kapcsán és ettől némileg függetlenül, hogy amikor etikai eljárást, etikai bizottság elé utal a kamara valamelyik tagja orvost, ahhoz milyen indok kell? Bármilyen olyan indok, amivel úgy gondolja, vagy amiről úgy gondolja, hogy ezzel a hivatás rend szabályait, vagy hitelét, mértóságát sért. Magyarul semmilyen taxati felsorolás nincs, amiben valakinek bele kell esni. Ez tulajdonképpen egy végtelen okrendszer. Az egy másik kérdés, hogy az Etikai Bizottság egyébként mit tart akceptálandónak, és mit nem? Tehát vannak felsorolások, hogy milyen jellegű védségek tartoznak ide, de ez a lényeg, hogy ez egy tág mesdje, a, és ugye elvben mindig személyes sérelemről ö, kell, hogy szóljon valami, Na most én azt tudom. fogalmazásában mit nevezünk személyes érelemnek? Ezt akarom elmondani, hogy én egy etikai ügyet, illetve kettőt indítottam életembe. Az elsőt a elhíresült Veszprém nőgyógyász ügyben. Azt hiszem a hallgatók tudják, hogy miről beszélünk, amikor egy veszprémi onkológus nőgyógyász, a főorvos a követelte a hálapénzt a betegektől, és ettől tette függővé a gyógyítását. És akkor a bíróság elítélte, de nem tiltotta el a szakmától, mert hogy hát nincs onkológus elég. Na most én ott ugye, mint... Akkor sértett, ön milyen funkcióban volt? Ezt akartam? Semmilyen. semmilyen. Orv, általános orvosi léttemből fakadóan én azt mondtam, hogy ez az ügy az én orvosi hitelességemet és tisztességemet sérti. Magyar az orvosokba vezetett hitet. Így, uh, tovább van, kell, hogy haladjunk. Úgyhogy a másik példát azt legközelebb fogom meghallgatni. Uh, közös ismerősünk tette közzé a Magyar Orvosi Kamara honlapján ezt úgy onpasszan említem, mert ez nem tartozik szorosan a mi beszélgetéséhez, de ha már beszélgetünk, ki tudja mikor beszélgetünk legközelebb. 2020 ében évben azonosított új koronavírus okozta fertőzések megelőzésének és terápiájának kézikönyvét adta közzé, vagy közre az Emmy 2020 április 11-én, tehát a minap, és azt nem állítanám, hogy elolvastam végig, ráadásul, ha elolvastam volna, akkor sem biztos, hogy érteném, hiszen én nem vagyok szakember, de ami a kommunikációs részét tartalmazza, mert hogy van egyébként kommunikáció és adatvédelem címmel és külön fejezet, abban, ahogy azt a szüleim fogalmazták, és ismét visszatérnek apukámhoz, ahogy azt a Móriczka elképzeli fejezet van, mert hogyha az ember ezt elolvassa, és egybeveti azzal a gyakorlattal, ami ma hazánkban tapasztalható, akkor leszámítva azt az esetet, hogyha én mindent rosszul látok, akkor ide más van írva, mint amit egyébként tapasztalni lehet, hogy aztán ez a többi fejezetre is áll -e, vagy sem, azt nem tudom, de kicsit furcsa volt olvasni a belső külső kommunikációt és az adatvédelmet annak tükrében, amit az elmúlt hetekben tapasztaltam. Ez volt a kérdés, jó. Az ez nem kérdés volt, ez az volt a kérdés, megállapított Én reflektálnak gondoltam, Gondolom, hogy ön is olvastam vagy belefutott ebbe a kézi könyve. Persze. A, általában az orvosi kamara többször ö, nyilvánította ki azt, Sajnos most megint ez a kicsit tudálékos szó jutott eszembe, hogy egy érdemes kéz is van a jogszabályi környezet, a elvárások és a gyakorlat között tehát uh, még mindig a, a jogszabályokat olyanok írják, akik elolvasnak ezt, azt, amazt, hogy hogy kellene, hogy legyen, és akkor ezt írják le elvi állásfoglalásként. Tosszikusan ilyen a minimum feltételek, hogy minek kell egy kórházban jelen Én nem lennék ennyire kötődő. bonyolult, én nem is vagyok semmilyen kamara elnök elnézést a tiszteletlenségért. Ez nem, áll, nem fedi le a valóságot. Ugye ma ezt abban mondta, a szakmában, a ahol én, én dolgozom, ha egyáltalán ez egy szakma, azért visonganak az újságírók, mert nem kapnak megfelelő információt, miközben ez pontosan leírja azt, hogy hogyan kéne őket informálni. Én azt gondolom, hogy ez a mostani helyzet egyik abszurditása, és ugyanakkor abszurdum. Csak azért nem verem az asztalt cipővel, mert azt a már megtette. Ezt mondtuk, hogy nekünk célunk az, hogy a deklarációkat, jogi környezetet és az életet közelíteni kell, mert uh, ez a állapot nem fenntartható, hogy, hogy vannak idealisztikus deklarációk, és van az élet, és a kettőnek nem sok köze van egymáshoz. Igen, csak hát ugye itt ma annyi olyan kérdés van, amivel kapcsolatban nincs válasz, ami egyébként a hétköznapi élet folyamán is, kognitív gondokat okoz, hát még veszélyhelyzet idején. De itt be is zárom ezt a gondolatjelet, hiszen rátérek arra a témára, ami miatt én kerestem önt, és hozzá kell tennem, hogy el, doktor, el, Bandi, ha nem telefonál önnek, akkor ma itt nem lett volna beszélgetés, hiszen én Nagy marcellel beszélgetve, aki a Magyar Orvosi Kamara titkára, azzal kellett, hogy szembesüljek, hogy arra módja van, hogy a Magyar Orvosi Kamara hólapján feljelentést tegyen Tamasi József ellen, de arra nem kapott engedélyt, hogy nyilatkozzon a fejjelcsinak, ahhoz másoknak... Hát ezt kikérem magamnak. Mármint, hogy mit kér ki magának? Hát az, hogy nem kapott engedélyt. Minden esetre nem nyilatkozhatott. Ez nem igaz? Nem igaz? Marcel elindított egy etikai eljárást, és az etikai eljárás részleteiről nem ő nem kapott engedét, hanem a kamaraszabályzata a szabályzata szerint a folyamatban levő eljárásról a lezártáig nem lehet a konkrétumokat nyilatkozni. Ez lehetséges, én, magát, ez lehetséges, de én vele ugyanazt a beszélgetést folytattam volna, mint önnel, tehát mindaz, ami eddig elhangzott vele, is elhangozhatott volna, és ebben ő tisztában van, volt. Ez így van, viszont senkit nem kötelez arra senki, hogy nyilatkozzon, de ez nem arról volt szó, hogy le lett tiltva, vagy, vagy valami, valami ilyen a nyilatkozási jog, nem tudom, én az elnök vagy valaki eldönti, hogy ki beszélhet, ki nem beszélhet. Jó, nem ő az, az alábbi e-mailt küldte nekem, ]ikába. tisztelt műsorvezető úr, köszönöm megtisztelő felkérését, de a konkrét etikai ügyben azon túl, hogy a bejelentést az illetéke szervezet felé megtettem, és indokaimat felsoroltam, nincs módom nyilatkozni. Amennyiben a jövőben rádiós vagy televíziós műsorában megkívánja jelentetni a Magyar orvosi kamera véleményét, kérem, írjon az xy e mail címre. Hát én nem nagyon szoktam írni semmilyen e-mail csak a nagyon muszáj, a mivel megtanultam, hogy a sajtó az a bármilyen sajtó az a sajtó elhárításnak a része de az, hogy én nem a konkrét ügyről szeretnék önmagában beszélni azt ő ugyanolyan módon tudta mint ahogy ön is szembesült azzal, hogy az eddigi beszélgetésünk nem a Tamasi József ügyről szólt kizárólag, sőt eddig egyáltalán nem arról szólt, és ez ő köszönte szépen nem kívánt adni az együttműködését Ez így van, de és akkor mi van? Tehát Fiala János mond valamit, akkor mindenki vigyázba vágja magát és kötelesre. Tehát most tényleg picit valahogy próbáljuk már helyre tenni ezt. Nem arról itt egyetlen, nem erről van Arról az ügyről valóban nem nyilatkozhat ők, mint... Benne résztvevő, ő ezt írta meg, nem az, hogy egyáltalán nem hajlandó beszélgetni, és szerintem meg mi most beszélgetünk, tehát egyszerűen nem teljesen értem ezt a rossz megközelítést. Nézze, nem áll módoban egy magánbeszélgetésnek az összes részletét az ön számára nyilvánvalóvá tenni, de az a beszélgetés, amit én vele folytattam, az az együttműködésnek legfeljebb a szikráját mutatta, de hál' Istennek voltak olyan személyek, akik megtalálták önt, függetlenül, hogy én is kerestem ön telefonon, hogy végül is az visszahívás az melyiknek volt köszönhető, nem tudom, mert abból nem derült ki. Én kerestem tegnap a magyar orvosi kamarát, ahol mondták, hogy majd megkeresik ön, én azt se kértem senkitől, hogy konkrét etikai ügyben adjon tájékoztatást, de az, hogy valaki bejelentést tesz, arról nem beszélve, hogy különböző Facebook csoportokban, amelyben orvosok vannak és amelyet egyébként egy olyan közember, egy olyan halandó is elér, mint én, abban viszont ír ennek a részleteiről, azt majd öntisztázza legyen szíves nagy marcellal. Hiszen én tapasztaltam tegnap, itt van előttem az a levezezés, amit a Facebook csoportom belül folytatott másokkal Tamasi József ügyében. Jó, és? Hát, csak azt mondom, hogy ha az egyik helyen lehet, akkor a másik helyen is lehetne. Jó, én tettem egy állítást. Itt az ezer orvos hálapénz nélkül Facebook csoportban van erről egy röpkelevelezés. Sőt, én a Balat... Én állítottam, hogy Nagy marcell senki nem tiltotta le ön azzal kezdte, hogy, hogy nem nyilatkozhatott. Az, hogy a Marcell kinek nyilatkozik, ez az ő személyes én joga. Én értem... Ezt akkor meg... Én egy magánbeszélgetést ennél tágabban nem értelmezhetek, mint amit egyébként egészen el módon hétfőn folytattam velem, mert amikor dolgozom, akkor nem ismerek se Isten, semben, se Húsvét hétfőt. Ennek csak a levonatát le, tapasztaltam a tegnapi e -mailjében. Azt kérdezem Öntől, hogy ahhoz Ön hogyan viszonyul egyébként, hogy egy ilyen feljelentést nem, mint a Magyar Orvosi Kamara titkára jelöl, hanem magánszemélyként, valamint, hogy az ezer egy orvos a hálapénz nélkül csoportban azt az evidens mondatot is hozzáfűzi, ami ebben nincs, hogy egyébként bárki, aki akar rendőrségi feljelentést is tehet. Tehát etikai eljárást egy ember kezdeményez egy ember ellen. Tehát nem általános, nem, a rendőrségnél van ilyen, hogy ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás, akkor is, ha tudjuk, hogy ki a, a gyanúsított. Az etikai járás nem ez a rendje, nem feljelentés, hanem egy bejelentés. Aki okay, akkor idézem tésre. önnek Nagy Marcert, javaslom, hogy legközelebb az XY-nak mit kellene csinálni. Facebook poszt helyett írja meg, és kezdeményezze az eljárást, akár tehet rendőrségi feljelentést is. Ezt Nagy Marcell írta tegnap. És? A kérdés az, hogy vajon az ő bejegyzése, amely olvasható az Orvosi Kamara hollapján, azt miért nem kísérte feljelentés, miközben ezt másnak felajánlja? De ehhez mi közel tehát ez Az Orvosi Kamara egy... titkárához család talán mégiscsak közel van a Magyar Orvosi Kamara elnökének. Jó, ez bármilyen furcsa, egy demokratikus szervezet, amelyik úgy működik, hogy a tagok, a vezetőségi tagok vagy elnökségi tagok saját jogon nyugodtan azt mondanak, amit ők. Én nekem teljesen igazából, és semmilyen rossz indulatot ne feltételezzel rólam, de a veszélyhelyzetben ugye itt arról van szó, hogy Tamasi József is ugye ezt részletesen nem fogjuk venni, hiszen az etikai. Eljárás okán ön nem fog részletekbe bocsátkozni, de amit egyébként lehet orvos, olvasni a Magyar Orvosi Kamara honlapján, abban az szerepel, hogy tudományos adatok nélkül mindenki meg, Tehát hosszan idézi azt, amit Tamasi József ír, és összefoglalva azt írja, hogy Tamasi József koronavírus a kapcsolatosai kijelentésének valóságtartalmát, kérését, de etikai vonatkozásait, hogyan lehet az ALK nyilvántása alapján két alapnyilvántartási száma ezek közül milyen, milyen esetben melyiket használja, és arról beszél, hogy felhívja az etikai bizottság figyelmét, hogy a fegyelmi, vagy etikai büntetés kiszabásánál súlyosbító körülményként kell venni, ha a fegyelmi vétséget a veszélyhelyzet ideje alatt követték el. Magyarul, ahogy egyébként a Rémhír terjesztéssel kapcsolatban is az elfogadott felhatalmazási törvény tartalmaz, ugyanúgy, ahogy itt hivatkozik rá Nagy Marcell, még egyszer tisztelettel dr. Nagy Marcell, de nincs odaírva, hogy az orvosi kamar és szerintem ebben az esetben ennek van jelentősége. Ezt a feljelentést, vagy ennek a feljelentésnek az elmulasztása, abban az esetben, hogyha valaki Tamás József tevékenységét ilyen mértékben gondolja normaszegűnek, meg lehetett volna tenni? Próbálom még egyszer. Tehát a kollégák jelentős részében, vagy mindegy, hogy hány százalékában, de a Tamasi doktor bejegyzései komoly visszatetszést keltettek. És erre írta a Marcel azt, hogy akinek nem tetszik, az miért nem csinált valamit, ne a Facebookon tessenek itt egymás közt füstölögni, meg, meg, meg, ha, ha mit tudom, én? Ür, indulatot levezetni, hanem akkor tessék megtenni azt, amit a jogszabályok lehetővé tesznek, és ott felsoroltak hát a feljelentést is. De ez ennyi. Tehát én nagyon rosszul érzem magam ebbe a beszélgetésben, mert azt hittem, hogy értelmes dolgokról fogunk beszélgetni. Arról, hogy hol van a határ a két véglet között, mármint a pánikkeltés és a, a olyan megnyugtatás között, ami a, már a, a közveszét okoz. Tehát, mert ez egy baromira izgalmas kérdés, hogy, hogy lehet-e véleményt nyilvánítani a koronavírus áldozatainak, vagy hatása között, Hol, mi lehet -e erről. Tehát én, én egy ilyen beszélgetésbe mentem bele, ehelyett most itt, itt Nagy Marcel Facebook bejegyzéseit akarja velem értelmeztetni a én egy hasznos értelmes közbeszélgetésre mondtam igent, nem egy ilyen valakinek a, a kimpadra vagy, vagy, vagy meghúzására. Én eléggé világosá tettem arra azt tegnap, hogy miről szól ez a beszélgetés. De nem, nem igaz. Nem igaz. Nem ez kérte, azt mondta, hogy erről, ezekről fogunk beszélgetni. Nem a konkrét ügyről, hanem arról, erről, erről a problémáról. De egyszerűen nem igaz. Nem mond igazat. Hát uh -huh. akkor valakinek azt a leíratát, amit te nem beszélgettünk, közé kéne tennie. Én nem szoktam felvenni a magánbeszélgetéseim, ha ön ezt megtette, akkor egyen nyugodtan, tehát én minden szót vállalok abból, amit mondtam. Én is. Erről szó nincs. Akkor meg akkor másféleképpen emlékezzünk ugyanarra. Ez lehet. És akkor azt tudja ön egyébként e, valahogy a hallgatók és a nézők számára nyilvánvalóvá tenni, hogy hol húzódik az a határ, ahol meg kell tenni azt, amit egyébként Nagy Marcell megtett? Tehát én erről azt gondolom, hogy a koronavírus betegségről nagyon keveset tudunk. Valóban ma még nem lehet megmondani, hogy mekkora lesz a kár, mekkora lesz a tragédia. Ennek a kezelési módjáról, hogy mi a célszerű dolog, inkább tesztelni sokat, vagy inkább karantén, hogyan lehet ezzel védekezni, erről sok legitim álláspont, eltérő álláspont létezik. Érdemi szakmai vitákat lehet folytatni. A Tamasi doktorral az volt a probléma, hogy ő nem a kezelés módját van, vagy a, a várható prognózis becslésében mondott egy egyéni álláspontot, ami eltér a miénktől, mert az teljesen legitim vagy, vagy jogos megközelítés. Ő önmagában azt a tényt, hogy ez egy veszélyes betegség, egy létező kockázat, az olaszországi és spanyolországi áldozatok mennyiségét vagy súlyosságát ezt vetette össze a, például az influenzával, és, és ahhoz képest bagatalizálta. Tehát én nem emlékszem arra, hogy influenza járvány esetén volt olyan, hogy Műjékpályákat kellett hullaházzá alakítani, mert olyan tömeges halálok vannak. Nem emlékszem arra, hogy volt olyan, hogy lélegeztető gépekre nem kerülnek emberek, tehát magát ezt a tényt, hogy egy nagyon súlyos kihívással állunk szembe, mi ennek a tagadását gondoljuk etikai védségnek, és innentől kezdve az, hogy ezt a problémát hogyan kell kezelni, ebben már számtalan legitim szakmai Mi követi ezt a, ezt a kezdeményezést? Mikor ül lesz a bizottság, milyen döntései lehetnek? Ugye a bizottság, hogy mikor ül össze, ez most azért uh, problémás, vagy azért nem tudok erre válaszolni, mert Orda Judit miniszter Asszony nagyon helyesen egy jogszabálymódosítást rendelt el a kamarai törvényben, hogy a járvány alatt, pontosan azért, hogy a járvány alatt ne mi magunk szegjük meg a mm, mm, mm, mm, szociális távolságtartás szabályait, ezért ezeknek az üléseknek az elnapolását, ezzel való eljárás meghosszabbítását elrendelte. Tehát um elképzelhető, hogy a bizottság élni fog ezzel. Az etikai eljárásoknak az a rendje egyébként az orvosi kamarában, hogy a területi szervezet folytatja le. Tehát az orvosi kamara az most legegyszerűbben, azt mondom, ilyen szövetségi államként képzelhető el, azaz van minden megyében orvosi kamara, önálló jogi személyként, és első fokon ezeknek a megyei szervezeteknek a saját etikai bizottsága folytatja le Eljárást. Ha az eljárás ott lefolytatódott, elfogadják a felek, akkor az eljárás ezzel véget ért, ha nem, akkor fellebbezni lehet az országos etikai Onok eljárás. Annak van jelentőség, hogy nem ők kezdeményezték? Mármint kik? Hát, hogy nem a területek illetékes etikai bizottság járt el, mint ahogy azt Májé Péter felvetette az 1001 orvos állapénz ellen Facebook csoporton belül. Alapvetően bizottság Eljárásokat személyek szokták kezdeményezni személyek ellen, tehát nem nem a testület, van a testületnek is joga kezdeményezni, de nem ez a jellemző, nem ez a típusos. Akkor, amikor egyébként valaki egy ilyen bejel, bejelentést tesz, akkor egyébként javasolhatná ezeknek az illetékes szervezeteknek, hogy ők tegyék meg, vagy ez nem életszerű? már bejelentést tett, akkor mit javasol rajta, hogy ők tegyék meg? Tehát az nem, az épp ellenkezően az... nem teszi meg, hanem annak következtében, hogy ezt egyébként az illetékes etikai bizottság fogja lefolytatni, ők tegyék meg a bejelentést is. Ö, technikai lehet, hogy ez egy lehetséges dolog, de, de nem, nem, nem jellemző. Oké, okay, rendben Ezek szerint esetén, mint most, az etikai bizottság nem fog összeülni záros határi Jó esélye így lesz. Akkor azt kérdezem Öntől, hogy miután ennek az etikai súlyát az, amit egyébként Nagy Marcell a Magyar Orvosi Kamara hollapján olvasható szövegében tízes skálán, nagyjából kilencesnek értékelt, az Ön véleménye szerint miközben én nem tudok Nagy el beszélni, mert ő nem állt rendelkezésre, miért nem született feljelentés? tőlem tényleg hiába kérdezik. Jó, csak tehát azt értem meg, hogy az, ami, amiről mi itt beszélgetünk, az egy nagyon fajsúlyos kérdés. Ezt értem, de ahhoz képest a, mm, azért keresem a szót, mert biztos vagyok benne, hogy nem szándékosan csúsztat. Tehát, hanem ötze, fél mondatokat. Tehát az, hogy a Marcel azt válaszolta valakinek, hogy ha, ha ő úgy gondolja, hogy ez ilyen hogy tegyen feljelent. Uh -huh. De nem arról van Így van. De ezt attól, aki Akinek ő ezt írta, attól kellene megkérdezni, hogy miért nem tett. Mert ő is megtehette volna, a... hogy egyszer tudja, hogy maga az etikai bizottság nem fog összeülni. Azt értse meg, hogy én ennek a dolognak a súlyosságát. Én tökéletesen értem azt, amit Nagy Marcell... Nem Marcer... idáig, nem tidáig, idáig, hanem itt Nagy Marcell megkurtalásáról beszélgetünk, meg a kamera megkurtalásáról. Tehát nem az ügyről alig beszélünk. Hát, miután az ügyről nem beszélhettünk, miután egyébként az etikai bizottság... Ha egyszer elkezdték ezt az ügyet, akkor ön abban érdemben nem nyilvánulhat meg, ezt mondta. Ez így van. Hát akkor miről beszélgetnénk? Én tegnap felolvastam a teljes levelet. Ennél többet mennyit tudnék tenni még. Jó, tehát... Nem jó, még ne arra tehát... gondjon, ő olyannal vádol meg engem, amit én nem követtem el. Én tegnap teljes terjedelmében felolvastam azt is, felolvastam azt is, amit Tamasi Józsefit rosszul ejtve a nevét Tamasi Józsefnek, ezért elnézést kérlek, azt is kérdem, kérdeztem imáran akkor öntől, hogy vajon Tamasi József, aki arra kért az orvosi kamarát, hogy az ő válaszát is tüntesse föl az orvosi kamara honlapján, annak vajon önök eleget tettek-e? Tamasi József egy etikai eljárást kezdeményezett Nagy Markzár ellen. Ez az eljárás természetesen el fog indulni. Én ezt értem, de az egyik etikai eljárással kapcsolatos hírfönt van a Magyar Orvosi Kamara honlapján, akkor a másiknak nem lenne ugyanúgy ott a helye? Jó, értem, ennek utána fogok nézni, ez teljesen jogos. Azt értsem meg, hogy én nem ellenséges vagyok, hanem más szempontrendszert jelenítek meg, mint ami az ön fejében van, de sem hülye, hülyének gondol egy ilyen szituációban a Magyar Orvosi Kamarának az elnökét vagy a titkárát személyében támadni egyáltalán nem. Hát tökéletesen tisztában vagyok a dolgok súlyával, csak merészelek olyan kritikával élni a tévedés minimális és maximális kockázatok között, ami ennek a szervezetnek a működését illeti. De ha valakinek én kivagyok szolgáltatva, az nem az orvosi karbara, hanem az orvostudománynak a netán véletlen megbetegednék, hát hogyan lehetnék én egy akkora barom, hogy ujjat húzok önnel? Hát viccel már velem? Amit ön érzékel, az az, hogy én más szempontrendszert jelenítek meg, mint amivel ön általában találkozni szokott. Ez a maximum. Ezzel semmi baj nincs. De mégis ellenségesség ne fogja föl, holott nem. Ilyen, az mert mindenáron nagy marzszer, De már rég nem, nem fel, nagy marcerről van de szó. Mert beszél egyfolytában, mindig, a, hogy, a, a, hogy akkor miért nem jelenti fel, erről nem tud veszakadni nem, de itt nem az ő fejjelentéséről van szó, hanem arról, hogyha valaki egyébként súlyosan káros dolgokat hirdet a Facebook oldalán, és az etikai bizottság jelenleg nem tud üzemelni a veszélyhelyzetből adódóan, akkor az ember azt kérdezi, hogy amit másnak ajánl, azt maga miért nem teszi meg, de én nem leszakadni akarok, én ilyen kifejezés is élek. Én ezt mondtam, hogy ő nem az ajánla, arról szólt, hogy valakinek az indulatára válaszolt valamit. Nem arról volt szó. Tehát miért kellene nagymarcernek feljelentést tennie? Tehát egyszerűen nem értem ezt a dolgot. Van egy kollega, akinek vannak olyan megnyilvánulásai, amik a marcer szerint és egyébként szerintem is káros, akkor ezt a kamara etikai eljárás keretében tudja vizsgálni. Ezt Bűncselekménynek minősíteni, ez egy más dolog, ami. Tehát vannak különböző fokozatok. Tehát ez bennünk nem merült fel. Jó, ugyanakkor magában a levélben az van, hogy kérem a lehető leghamarabb megidíteni az etikai eljárás, aminek keretében kérem kivizsgálni, ezt elmondtam, hogy mi mindent, de ezek szerint, amikor ez a levél született, akkor ő nem volt tisztában azzal, hogy ez az etikai eljárás nem fog megkezdődni. Éppen a helyzet adódóan. A adó Judit talán pénteken vagy csütörtökön hozta, a, a, a, a, sőt, talán húsvét alatt miatt ki ez a kormány rendelet, amelyik ezt elrendelte, tehát akkor még nem lehet szerintem tisztán ez vasárnap hogy ez vasárnap, ez most vasárnap kelteződött. A kormányrendelet is valamikor husvéti ünnepek alatt jelent meg. Tehát nem tudom, hogy, hogy a Marker ezt tudta vagy, el, vagy időpontban, hogy estek össze, ezt most nem tudom megmondani. A, de én azt próbálnám elmondani, hogy az, hogy van egy ilyen szemlélet, és ez orvosok között is létezik. A, ráadásul ugye a Tamasi doktor egy ö, nagy követettségű valaki, aki szakmai kollégium, amíg volt természetgyógyász szakmai kollégium, annak volt az elnöke. Tehát egy nem jelentéktelen személy ezt, hogy erre felhívta a Marcel a figyelmet, hogy ez nem jó. Ez egy hihetetlen fontos dolog. És innentől kezdve a büntetés, mértéke, meg mikor zajlik ki az eljárás, ez az én szememben egyébként másodlagos, mert most akkor fog kapni egy figyelmeztetést, vagy nem tudom én mit, hiszen a kamara etikai bizottságainak a büntetési lehetőségei viszonylag szűkreszabottak a a fél éves eltiltásig, és ugye a fél éves eltiltásig. De arra emlékezett, hogy ön komoly. tegnap ezügyben egyébként mondott olyan részletet, amire itt most nem fogok visszakérdezni? Nem tudom, mire gondol. Miután nem fogom önt idézni egy magánbeszélgetésből, ugye arról volt szó, hogy vajon egy ilyen etikai bizottság Tamasi József ügyében milyen eredményt hozhat? Igen, én ugyanezt mondtam, hogy a skála ettől eddig terjed, és egyébként a fél éves eltiltást az nagyon súlyos etikai ügyek, betegellenes etikai ügyek, stb. többi kapcsán szokta a kamera meghozni, tehát én nem prognosztizálom azt, hogy itt ilyen súlyú lesz. Én ennyit ezt mondtam szerintem, és ezt választom. Mert hogy egyébként ez nem olyan súlyú? Tehát az orvosi Esküvel kapcsolatban ezt én nem gondolom, még mindig ez egy vélekedés, ami káros. Azt kérdezem az, öntől, hogy ebben a veszélyhelyzetben valaki direkt szabályszegést csinált, bűncselekmény, vagy direkt beteg tevékenységet folytatott, súlyos szakmai szabályszeget, tehát ezek, tehát a ma magyar egészségügyben az orvosi ténykedés közben ennél lényegesen súlyosabb dolgok lehetségesek. Tehát nem gondolom, hogy... Az egy meg, másik hogy, kérdés, hogy, de hát az Etikai Bizottság ki tudja milyen döntéshoz, és a voltam ilyenek tagja. Egyik egyik tudja. Egyik azt nekem, el, el nekem, történt, ami, am, amire pontosan emlékszik, és aminek a határát egyfolytában feszegetjük hogy e, itt már elmarad egy beszélgetés Erdős Attilával, mert arra a végképpen nem marad idő, e, aki a Facebook... mert az Attila lehet, hogy értelmesebben tudott volna időt tölteni itt, mint én, mert egy hihetetlen okosan. Ez egy egészen más téma, de ő szintén a Facebookon olyan gondolatait osztotta meg, ami most nem azonos a főárammal. Azt kérdezem öntől, hogy. Ez nem baj. Én is ezt gondolom, de pontosan az itt a kérdés, hogy miután olyan helyzet egyikünk életében sem volt, pedig ő se fiatal, én pedig végképpen nem vagyok az, mint ami most van, hogy egyébként egy orvosnak nem etikai bizottság, hanem gondolatszabadság, orvosi gondolatszabadság szintjén húzódik annak a határa, amikor egy is ugyanazon dologgal kapcsolatban egészen eltérő értelmezési tartományja, létre éppen abból adódóan, mert soha a büdös nem volt olyan, mint ami most van, és amiben gyakorlatilag Tamasi József esete is belefér, ha relatíve szélsőséges értelemben is. Tehát hogyan az a pillanat, amikor egyszer csak azt mondja Kincses Gyula, akár a Magyar Orvosi Kamara elnökeként, akár magánemberként, hogy azért álljon meg a fákjás menet. Ezt nem. Függetlenül attól, hogy nincsenek olyan protokollok, amelyek egyébként létezhetnének, hogyha ez a történet egyébként egy általános történet lenne, egy jól ismert történet lenne, lefolyása ismert, a legfeljebb a konkrét esetet nem ismernénk, miközben nem ez ho. 10 perc erről próbáltam beszélni. A lényeg az, hogy két dolog az, ami maradjunk ebben, a kifejezésben, majd kiveri a biztosítékot, azaz valamilyen cselekvésre késztet. Az egyik, amikor valaki nem valós tényekre fekteti a mérrendszerét. Tehát az, hogy valaki a tényekből más következik. hanem iszonyú szükség van rá. Most ebben sajnos nem tudunk belemenni, hogy a populációs egészség, a személyes egészség, és akkor a személyes egész, a populációs egészség versus gazdaság viszonya, hogy mi a nagyobb kár, miben lehet több ember tönkre menni, meghalni. Tehát ezek az igazán izgalmas kérdések, és ebben nagyon legitim viták vannak, nagyon Nál, hogy ő magát a tényt, hogy ez egy influenzánál is kevésbé veszélyes betegség, nem igaz, hogy mennyi áldozata van, stb. Mi ezt nem tudjuk elfogadni, az ő nem valós tényekre alapuló kiindulási pontját. A egy aggatáról jön hogy egy ilyen szituációban arra van-e mód, vagy ez teljesen kívül esik a Magyar Orvosi Kamarának, vagy bárkinek is a tevékenységén, hogy az illetővel felveszik a kapcsolatot, mielőtt ilyen eljárás kezdeményeznének, annak érdekében, hogy mediátori tevékenységet folytassanak? Hadd veszek el a részletekben, sose voltam orvos, és nem leszek a Magyar Orvosi Kamara tagja sem. Vagy ilyen nincs, vagy ez nem életszerű? Na, tehát nem mondom azt, hogy ez ez nem ez egy lehetetlen út lett volna. Nem volt meg hozzá az a személyes kapcsolat. Másrészt pedig a, valóban azt gondoltuk, vagy a Marcel elvékép, hogy szükség van valamilyen jelzésre. Tehát, tehát hogy, hogy mi ezzel nem értünk egyet, van valami határ, amit be kell tartani. Ennek a kimondása, ez, ez, ez szerintem egy fontos dolog volt, amit a Marcel jól tett, hogy nem szerettem volna rossz emléket hagyni önben, függetlenül attól, hogy ahogy én kiveszem a szavaiból, de elsősorban a hangsúlyeiból ez mégis sikerült nekem. Én más hangsúlyokat próbáltam itt érzékeltetni, és ezzel kapcsolatban kérdéseket feltenni, mint amivel kapcsolatban általában önt kérdezték. Ez lehetett a gond, de könnyen lehetséges, hogy más területeken is olyan módon közelítettem önhöz, ami bántó volt. Nem állt szándékomban. Maga a történet nagyon foglalkoztat, és nagyon foglalkoztat az is, hogy egyébként maga a sajtó milyen módon juthat egyébként történetekkel kapcsolatban információhoz, hogyha bármit rosszul tettem volna elnézést, kérek, nem a bántás volt a szándékom, de ugyanakkor magát a megközelítés módját nem tudom másféleképpen megtenni, ez én vagyok. Nincs a semmi baj, mind a ketten viszonylag markásan elmondtunk, hogy mit gondolunk, tehát ez a dolgunk. Azért legközelebb egy fel a telefont, ha fölhívom. Legfeljebb nem már rendelkezés. Tehát nem értem a dolgot, nem hívott. Tehát nem értem. Hogy én, én... én mondtam önnek, mondtam, hogyha legközelebb én hívom igen, önt. Igen, de nem hívott. Hogy, hát hogy értél Én mi? hívtam önt a ön által megnevezett közös ismerőségeket. Na hogy de hívtam volna? Én hívtam önt a Magyar Orvosi Kamara székházában beszéltem a titkárságvezetővel engem nem hívott, én azt mondtam. Én ezt értem, de hát nem tudom az ön telefonszámát, nem tudom fölítni. De akkor ne, ne állítson megint olyat, ami nem igaz. De Tehát ez a bajom, hogy nem igaz, amiket mond. Lényegtelen dolgokban, de, de nem igaz. Tehát... Kár volt ezzel befejezni a beszélgetést, mert a végén... Tudja, hogy mi a a, a a megint, hogyha azt fogom mondani, hogy én hívom, akkor majd legyen szíves, leg, vegye fel a megint, az arra vonatkozott, hogy még egyszer egy olyan ügyön kívül, mint a mostani, ahol egyébként én nem a közvetlen számán hívtam, mintán avval nem voltam tisztában. Erre vonatkozott a megint. De most én nyugodtan megkérdezhetném azt is, hogyha már itt tartunk, hogy egyébként fölhívott volna-e, hogyha az orvosi kamarán keresném, de az már tényleg szőrszálhasogatás lenne, de hiszen ön hivatkozott arra, hogy a közös ismerősünk közvetített magyarul. Itt ki tud... Hát akkor meg így. Jó, jó. Hát a pont kérdése, viszont hallásra. Minden jót. Most egy kicsit fújnam kell, ne haragudjanak. Hasonló beszélgetésben nekem a kejfejancsiban viszont sokszor volt részem, de meglehetősen régen. És nem állt szándékomban eredetileg, hogy... Sőt, a helyiséget is el fogom hagyni, mert nem szeretném, hogyha látnának. Nem, tehát csak nyugodtan még egyszer teszem hozzá, hogy ez a Kéjfej Ancsi. Oh, the picture, oh, the photo says it all. Nem áll felolvasni az SMS-eket, és nem fogok fogadni hallgatói és nézői telefonokat sem. Más műsorokban nem egyszer előfordul, hogy egy ilyen beszélgetés után pro kontra elmondják a nézők, hallgatók, leginkább hallgatók, hogy kinek a pártját fogják. Én nem szeretnék itt szimpátiatüntetést tüntetést rendezni senki mellett, mert nem hiszem, hogy ez az én etikai felfogásommal egybeesne. Független attól, hogy azok az SMS-ek, amelyek érkeztek, azok egyébként kit támogatnak és kit nem. Nézős kérde, hogy milyen kurva jó, hogy ebben a műsorban van zene, és így aztán én megtehetem, hogy itt... És uh... like ráadásul ez itt most egy cv műsor. Én ugyanis nem vagyok színész, de... Cségek e is lehetett, dolgozni a is látlak. Arról nem beszélve, hogy magán ember mond, nem beteg, a is kell És önk most sem hagyja Hogy... Ha bár 10-20-30-40-50-60 lelkemben olyan vagyok, mint kamaszkoromban. Én alapvetően egy érzelmi beállítottságú pali vagyok, akinek általában van némi esze is, de egy érzelmi beállítottságú pali vagyok, és egyfolytában sodródom a, a, a, a véleményemet tekintve a pró és a kontra mellett, amelyet egyszerre befolyásolnak érzelmek, és egyfolytában befolyásolnak természetesen racionális szempontok, és az ön ügye az ilyen, amivel én egyébként soha a büdös életben nem foglalkoztam volna, ha nincs koronavírus járvány, mert egyébként az ember is ezt tegnap mondtam Kincses Gyulának is, hogy mi a franc nyavajakorságot keresne egyébként az ember a magyar orvosi honlapján. Hát nem vagyok orvos, minek olvasgatnám azt. Ha nincs koronavírus, soha a büdös életben nem ismerkedem meg önnel. Adásba segíthetem? Tamasi József van vonal, a vonalban, aki hármilyet hétkor vette föl velem a kapcsolatot, kicsit meglepő módon, e, mintán többször kerestem, de végül is, mintán én fél-ötkor keltem, pontosan mondva már négykor fönt voltam, de fél-ötkor keltem föl, e, ez bőven belefért. Mi vett rá, hogy felhívjon? Hát, sokat mérlegeltem. Végül is azt gondolom, hogy akik ezt a hírt, hogy Tamasi József ellen Etikai eljárás indult, olvasták, hallották, azoknak joguk van a másik oldalot is hallani, és talán ez azt remélve, hogy tudunk beszélni az én álláspontomról is. Kereste más is? Még eddig Nem. Szenet az lehet, hogy változnak. Nem Mondan egy rövid életrajzet illetve egy 5 perc türelmét kell, hogy kérjem, mert itt többen vártak arra, hogy én föl fogom őket hívni a mai nap folyamán, de szerintem őket nekem le kell mondanom, mert nem kerül rá a velük folytatott beszélgetésre. Így egy másodperc türelmét kérem. Úgyhogy Irak Bazó Péternek, hogy ma nem leszünk, ismeri? Hmm. Róla, meg személyesen nem is. És írnom kell Duronelli Péternek is egy másodperc türelmet. Igen, figyelek. Tehát, hogy egy rövid életrajzot mondana, hiszen Kincses Gyula érzékeltette, hogy azért önnek a múltjában ö, olyan elemek vannak, amiben ön nem egy hogy nem megkerülhető orvos, én pedig nem vagyok orvos korábban, nem ismertem önt, és mencsem föl az alalom, most emiatt nekem lelkismert furdalást kelljen éreznem. Hát, magyar Magyarország 85-ben végeztem Szegedi Orvosi egyetemen és belgyógyászat és népegészségtanszok vizsgámban. 7 évig voltam a kincses doktoráltal említett természetgyógyász szakmai koréjónak az elnöke. Tíz évig voltam a Nemzetegészségvédelmi Intézetben főosztályvezető. Öt évig dolgoztam Olaszországban, két évig Németországban. És mindig a komplementer medicina, a prevenció és az ilyen népegészségtani összefüggések. Mi vitte ebbe az irányba, és ezt azért is kell, hogy mondjam, mert az én édesapám, aki orvos volt, és aki az én életemre, a-típusosan rányomta a bélyegét, anyukámnak aki egy volt, B-típusosan nyomta rá a bélyegét, ő a komplementer orvostudományban mérsékelten hitt, és ezt némileg rám testálta ennek a, ennek a nyomait hordozom magamban. Hát nem tudom, hogy mi is az, ami arra terelt, én is ilyen érzelmi ember vagyok, mint ön. Azt hiszem, hogy az egyetem alatti Jóga, ahol ilyen csodálatos gyógyulásokat láttam, az egyetem alatti gyógynövénydóvismereti intézeti tudományos diákköri munkám. Volt csalódás én... egyébként a konkrét orvostudományban, ami elvitte be az irányba, vagy ilyen nem volt? Hát csalódásnak talán nem nevezném, de mindenképpen hiányosságoknak, amikor ugye elvégeztem az egyetemet és begyegyelszeti osztályon dolgoztam Kiskol akkor azt a kilátástalanságot nehezen viseltem, hogy vagy így gyógyítjuk a betegeket, és két, három, négy, vagy hét múlva pedig visszajönnek ugyanazokkal a problémákkal, és aztán egyre súlyosabb állapotba kerülnek. És, és én a komplementer módszerek találtam meg a megoldást erre, amiket ugye a gyógyszerek mellett kiegészítésként és alak. ott megtalálta azt, amit egyébként belgyógyászként, nem? hát belgyógyászként dolgozom továbbra is, tehát én attól még belgyógyász maradtam, hogy kevesebb gyógyszert írok fel, és több életmódjelvet írok elő, de de ezek valóban hatékonyan, hosszú távon képesek oldani a probléma. és innen már nincs visszaút a kórházi belosztályra? Na, nagyon simán lenne visszaút, még két évvel ezelőttig is Németországban sűrőségügyeleteket vállaltam, hosszú napokat ügyeltem egyfolytában. Pontosan azért is, hogy ne esse ki a gyakorlatból, a konzervatív varasztásnak a gyakorlatából. Tehát nem, nem állt tőlem ez messze, csak ugye szerencsére megkeresnek annyian akik igénylik azt, hogy a komplementarolvoslás eszközeit is megkapják, hogy nincs szükségem arra, hogy én az a elklit csináljam, amiben nem látom a, az elég eredményességet. Azt kérdezem Öntől, mert Nagy Marcell levelét én úgy olvastam e, már, hogy előtte megnéztem nem egy videót, amit egyébként ő kifogásolt, tehát az önnel kapcsolatos ismeretem, az nem állítanám, hogy több száz méter mély, de tíz centiméternél azért nagyobb gázló mélységű, és azért, amikor arról ír, illetve arról beszél, hogy az Olaszországban, vagy talán máshol meghalt idős otthonokban, vagy idős embereknek a halálát adott esetben a médiapánik, illetőleg a média okozta hisztériakeltés is okozhatta, vagy okozta, nagy különbségben a hatta és az okozta között, azért az egy elég hajmeresztő kijelentés volt egy olyan embertől, aki ezek szerint több nyelven és több országbeli tapasztalatával tudja követni azt, amit én laikusként is csak nehezen. Tehát először is szeretném leszögezni, hogy én nem ellenfele vagyok a mostani koronavírus járván megoldásának, hanem éppen, hogy támogatója és minden áron próbálom azokat a pontokat megtalálni, ahol én segítségére lehetek. Nem tagadom azt, hogy a koronavírus járvány kapcsán sokan hirtelen ember tömegek haltak meg. Nem ezzel van a probléma. A, a probléma az van, hogy gyakorló orvosként azt látom, hogy a a társadalomban megjelent egy másik hatalmas probléma, ez pedig a pánik. És a, a pánik az betegséget okoz, de ezt elég nehéz elmagyarázni akkor e, orvos kollégáknak, amikor tudjuk, hogy a 60-as évekig ugye pszichológia nem is volt jelen Magyarországon, e, és hogy milyen nagy nehézségek árán vívtak ki egyáltalán a valamilyen helyét a pszichés ellátás. Jó, ő tapasztalja a pánikot? És hát ez a pánik, ez, ez nap mint nap a betegeim reflexióiban, akik olyan tüneteket mutatnak fel, amelyek nyilvánvalóan pszichoszomatikus tünetek, és ezekkel ráadásul a jelenlegi intézkedések közepette nem is tudnak tovább fordulni. Tehát ugye tudjuk azt, hogy teljesen átrendeződött az egész egészségügyi ellátás a koronavírus centrumra mármint fókuszra és azok, akik egyéb problémákkal akár egészen súlyos problémákkal küzdenek vagy ilyen probléma lép fel azokat nagyon nehezen tudják megtalálni Jó, a két fókuszán. dolgot tisztázzuk az egyik az, hogy ezek szerint ön jelleg is praktizál én, igen, akik hozzám fordulnak, azokat ellátom tovább és természetesen, mert nem fogok. ez valamilyen magánklinikán, vagy hol történik? Ez rendelése, nem én. Ahol egyébként egyéb betegségekkel keresik föl, és by the way másodlagosan szár, számolnak be arról, hogy milyen pánikot okoz bennük ez a mostani járvány, vagy elsősorban a pánikkal keresik föl, és gyakorlatilag nincs is más problémájuk vagy Hogyan diagnosztizálja őket? Nézem, nagyon sok olyan betegem van, aki folyamatos gyógyszeres ellátást kap. Más betegségebből adódóan Más betegségebből adódóan ezeket folyamatosan állítgatni kell akár egy magas másos beteg akár egy emésztőrendszeri gyulladásos beteg és ezeket a gyógyszereléseket nem lehet leállítani mert már most koronavírus járvány van az országban ezek a betegek természetszerűleg rám vannak utalva, én felelősséggel tartozom irántuk, én nem mondhatom azt hogy hogy most akkor tudjanak a... Én ezt értem, úr. de amit a levél is tartalmaz, amit Nagy Mercer amiben ön beszél a videóban, ugye ott arról van szó, hogy félelemtől haltak meg Németországban, öreg otthonban, é, idősek, öregek nem a vírus miatt. Igen, igen. Jó, ez nem a... Én nem, nem a saját véleményemet mondtam egyszer sem. A, mindig így idézek valahonnan, a szájtonra -on föltettem ezekre a válaszkodásokra a válaszokat. Um, megvannak azok a... Én ezt értem, de aki ezt a videót látja, az így nem látja adatolva, hogy ő most éppen melyik... Hát ezek a korlátai a különböző kommunikációs módoknak. Az ember csak az él... a nagy kérdés, hogy erre a kommunikációs módra egyáltalán önnek miért volt szüksége? Azért, mert nagyon sok olyan ember él pánikban az országban, aki valahol behúzódott a saját lakásába, házikójába, és onnan nem tud kimozdulni, és seregnyi tünettel keresnek meg, írnak e-maileket, amire nyilvánvalóan nem tudok érdemben mindenkinek válaszolni, és nem is lehet levelezéssel megoldani ezeket. És úgy éreztem, hogy szükség van arra, hogy egy másik fajta szempontot is lássanak, mégpedig azt, hogy, hogy bizonyos történéseket maga az orvos szakma is nagyon egy oldalú, Én ezt értem, de biztos, éveként. ön is találkozott már olyan TV doktorokkal, akik egyáltalán nem voltak doktorok, sokkal inkább kuruzlók voltak, és miközben ők kuruzlók voltak, hihetetlen tömeg követte őket, egész egyszerűen abból adódóan, hogy a beteg embernek sajátja az, hogy gyógyulni akar, és gyógyulása a közben képes nem különbséget tenni szakember és nem szakember között. Márpedig len önt nem ismerem sokkal jobban, mint Kincses Gyulát, akivel most talán másodszor beszéltem életemben, önnel is másodszor beszélgetek. <laughs> uh és azt kérdezem öntől, hogy én azt azért valószínűleg joggal feltételezem örről, hogy olyan embereknek üzenetet küldeni, akiknek a konkrét történetét nem ismeri, olyasmit ön se vállal, és csak azért merem ezt megfogalmazni, mert apukámnak elve volt az, hogy csak és kizárólag olyan ügyekben nyilvánul meg, ahol valamilyen mértékben megbizonyosodhatott arról, hogy az illetőnek mi a konkrét baja, ott is néha elbizonytaladott, és képes volt azt mondani, hogy köszöni szépen, ő nem fogt mert ő ez Ugye itt olyan emberekről van szó, akiknek úgy üzent, hogy közben nem is ismeri őket. Jó, de nem üzentem nekik azt, hogy mit kell tenniük, és mit nem. azt, minden... azt üzentem nekik, hogy ezt az egészet abban a formában, ahogy egyébként a médiából árad, nem kell komolyan venni. Ö, nem, nem. minden Ebben a filmben is, az ominózus filmben, amire a Nagy Marcell feljelentést tett, ebben is ott van az intelmem hogy mindenki tartsa be a szabályokat, mert a szabályok betartása az mindenkinek a kötelessége. És ezt az összes filmemben egész részletesen elmondtam, összes írásomban leírtam, tehát nincsen olyan szó, hogy én bármit a meglévő járványügyi intézkedésekkel szemben tennék, sokkal inkább annak kiegészítéseként, és sokkal inkább azért, amit itt a Kincses Gyurától is hallottunk, hogy azt rója fel, hogy nem volt egyetlen olyan járvány sem, ahol jegcsarnokokat kellett gyűríteni, és, és ilyen tömeges halálesetek fordultak volna elő, de hogy az intenzív osztály ágyak vagy a lélegeztetőkét nem lett volna És meg kellene nézni tudományosan ezt az oldalt, hiszen ezek mind sajtóinformációk. Mármit, hogy mit kéne megnézni, tudományosan? Hát azt, kellene, azt kellene megnézni, hogy hány esetben, milyen esetben és hol elő az, hogy nincs a lélegeztető, nem elegendő a Mert ugye ellenkező híreket is lehet olvasni, amiről viszont azért akkor a nyilvánosság nem jelenik meg, hogy például le kell építeni, felépített katonai kórházat, például az USA-ban, vagy vagy mondjuk ezek a, ezek a nagy intézmények, amelyeket berendeztek a, a koronavírus járványra, azok üresen panganak. Az, hogy az, az északul az tartományokban, ahol egyébként is túltelített a, az intenzívágy, ágy, normálisan is 90%-os kihasználtságú, és akkor rájön egy ilyen pánik okozta nagy, beőzönlés, az, az nem azt jelenti, hogy akkor az mindig úgy volt, és mindig úgy van, és mindenütt úgy van. Tehát, hogy ezek a sajtóból származó információk, orvosi döntésekhez szerintem nem elegek ahhoz tudományos. Jó, de akkor egy másodpercre röpüljünk föl a földről, és madártáblatból mutassa é. azt meg, hogy ön szerint ma mi zajlik a világban. Van egy vírus ö, ö, Fertőzés, amelyet, amelyet Kínában, Muhammadban találtak, és amely elterjedt különböző részein a Földnek, különböző mértékben, és erre a legtöbb országban, legalábbis itt Európában egy egységes modellel. Válaszol el az egészségügy. Magát a vírust ön mennyire veszélyesnek tartja a vírusfertőzést, ami ellen nincs oltóanyag jelenleg? is igen, nagy uh, hiányosságok vannak a, az ismereteinkben, hiszen uh, ugye tudjuk azt, hogy rengetegféle baktérium és vírus van bennünk, és a koronavírus az egyfajta vírus. A nagyon helyesen a, a, a Molnár Cecília az utóbbi napokban már nem azt mondja, hogy a koronavírus miatt haltak meg az illetők, hanem hogy a koronavírus is jelen volt a szervezetükben. Ez például egy nagyon fontos előrelépés, mert egyáltalán nem tudjuk, hogy milyen százalékba vesz részt a koronavírus egy súlyos, sokoldalúan beteg embernek a halálában. Lehet az 10, lehet az 90 százalék de mindenképpen különbséget kellene tenni, és erre ugye leginkább... A... Én ezt értem, de anélkül, hogy a kákáncsomot keresnék, ha akcelerálja a korábbi betegségeket, és ezáltal azokat drámaivá fokozza, egészen addig, hogy a betegek belehalnak, az nem untig elegendő? Hát igen, én csak annyit mondtam, próbálom a figyelmet felhírni arra, hogy hogy van egy óriási pánik. De a... nem, még nem tartunk ott. Ott tartunk, hogy madártávlatból mutatjuk azt, hogy van egy vírusjárvány, aminek következtében bizonyos csoportok inkább megbetegszenek, inkább férfiak, mint nők, inkább 60 évnél felettiek, akik alapbetegséggel is rendelkeztek, mondja zömében az orvostudomány, Isten mencs, hogy olyan kijelentést tegyek, ami túlmutat ezen Vagyok, nap, mint már vagyok, vagyok, napi nap ezzel foglalkozom, de attól nem leszek orvos, ahogy a tűzoltókkal foglalkozom, úgy nem leszek tűzoltó sem. És ennek a kezelésére egyebek között azért találták ki a távolságtartást, mert hogy egyébként legsúlyosabb formájában ez a betegség olyan mértékű, kórház leterheltséget eredményez intenzív osztályokon, amit még egy olyan fejlett ország egészségügye sem bír mint amilyen Észak-Olaszország, az nem egy önálló ország, de Olaszország északi része, hogy az Egyesült Államok, New York, amit szintén eddig nem egy elmaradott területnek tekintettünk, ez pedig úgy lehet elérni, egyebek közt, hogyha távolságot tartanak az emberek, mert abból adódóan, meg nem mozdulnak ki otthonról, mert ebből adódóan lassul le a járvány terjedési folyamata, és teszi azt lehetővé, hogy a kórházaknak olyan egyenletes kihasználtsága legyen, ami kihasználtság, nem egy jó szó, de most nem jutott jobb az eszembe, ami lehetővé teszi a gyógyítás optimális módját. Mondjon kritikát a diagnózisomról, és tegye hozzá mind azt, amit ön egyébként ehhez hozzá szeretett volna tenni. Igen. Ez a megbetegedés és a halál okozás, ez Észak-Olaszország, vagy egyáltalán Olaszországban 0,05 század százalék alatt volt. Az a probléma, hogy folyton a mért esetekhez, a tesztelt esetekhez viszonyítják és akkor jön neki azok a farszámuk, ami miatt én is a feljelentést tettem Nagy Marcel ellen, hogy minden 30. ember meg fog halni. Ez nem igaz. Az, az, De hogy minden 30. ember meg fog halni, az Nagy Marcel levelében nem szerepelt? Nem az övébe szerepelt, az enyémben, amit a, ő egy videó interjúban, vagy egy tévé interjúban mondott, és ami miatt én a fejjelentést tettem. Uh -huh. uh -huh. Tehát szerintem ez egy valódi pánikkelt és egy rém hír, ami miatt az emberek valóban pánikban tudnak lenni. Tehát még egyszer 0,05% alatt van Olaszországban is. És az is tény, és azt is meg lehet nézni a statisztikákból, hogy az első három hónapot figyelembe véve nem növekedett a halottak száma Olaszországban, hanem körülbelül 10 százalékkal csökkent az előző évekhez viszonyítva. Bármilyen interneten fejlelhető statisztikai adatokból meg lehet találni. Tehát eh, meg kell nézni egy kicsit madártáblatból, hogy ön mondja, hogy valóban miről is van szó. Az Észak-olasz tartományokban számtalan oka van annak, hogy ez a túlterheltség akkor létrejött, mint annak is, hogy katonai teherautók szállítják a, a halottakat. De ez még nem azt jelenti, hogy semmilyen intézkedést nem kell tennünk azért, hogy a pánikbetegség az csökkenjen, ami ennek a hírnek a láttán és hallatán kialakul. Jó, de ami a pánikot illeti és ami a mi beszélgetésünknek egy visszatérő eleme, mint szó, az valójában hol helyezkedik el a koronavírus járvány mellett, fölött, alatt, közben? Nem tudjuk megítélni, ehhez kellenének adatok, de ezek nincsenek, mert erre figyelem nem irányul manapság. Tehát a figyelem most egyedül arra irányul, hogy hány tesztet kell végezni, a tesztekből mennyi pozitív eset jön ki, és azokból hányan halnak meg. És ez egy teljesen levegőben lógó adat, mert, mert, mert egyszerűen nincs a társadalmi bázishoz viszonyítása. Tehát nem, nem azt viszonyítjuk, hogy hány ember dolgozunk. Magyarországon a halottak száma 0,001 tizedék alatt van. Tehát ez, ez teljesen más viszonyítás, mint hogyha azt mondom, hogy a, a pozitív tesztelteknek a nem tudom 3 a hát Ez az sem, társadalmi méretekben az sem egy óriási szám. Ugye a spanyol Náthar idején 3-5 millióan haltak meg a világon. Most ez meg sem közelíti ezt. És ugye a Kincses Gyul elmondta, hogy az influenzához hasonlítom. Hát nem hasonlítom a természete különböző ilyen betegségeknek mind más és más. De az biztos, hogy szintén VHO adatokból az derül ki, hogy 250-től 600, 250 600 ezeren halnak meg évente influenza miatt. Most ez a világban jelenleg, meg sem közelíti, tehát 100 ezer körül van a én Kicses Gyulával is, mint egy riporter és egy gondolkodó elme beszélgettem, és nem voltam orvos, és most se fogok tudni felnőni ennél magasabb pozícióban, mert alkalmatva vagyok rá, illetve hát egyre rosszabb helyzet, mert ugye elfáradok. De azt árulja el nekem, hogy az ön alapvető tézise a pánikon kívül mi, tehát mert ugye amiről ön beszél, az alapvetően számomra arról szól, hogy itt valami jól, van diagnosztizálva, de félre van magyarázva, vagy nincs jól diagnosztizálva, és félre van diagnosztizálva, és valamiért ennek mégis primátusa van az olyan más hangokkal szemben, mint az öné. Valójában itt most mi zajlik? Az ön leírás alapján. hogy Nagyszerűek a járványügyi intézkedések, nagyszerűek az intenzív osztályos ellátás, de teljesen hiányzik az epidemiológiai adat. Ez egyszerűen nem figyel a rolygostársadalom. Nemozatlan mire? Hát arra, hogy mondjuk így a társadalmi viszonylatban milyen terjedési dinamikája van a koronavírusnak. Nincsenek hozzá alapvető adatok, amikről. Hát ugye ezek azok a matematikai szár, számítások, amelyek ugye kiegészítően jelennek meg, és amelyekkel korábban az ember nem is találkozott, azt se tudta, hogy ezek egyébként halmazatilag egymás mellett léteznek, miközben most se tudom, hogy orvostudomány és a matematikusoknak a tudománya, beleértve a stábok, ezek egyébként innentől kezdve együtt dolgoznak-e, vagy eddig is együtt dolgoztak, mert én ezeket külön halmazként láttam, ha egyáltalán láttam őket a múltban, hiszen a számítások, azok változatlanul egy másik tudományágból jönnek, azokkal az adatokkal, amelyek Kell egyébként ellátják őket a statisztikák, és amellyel kapcsolatban ön arról beszél, ha jól értem, hogy azok az adatok nem elég differenciáltak, mert ennél szélesebb merítés, vagy más merítésből is kéne építkezni ahhoz, hogy reális képet kapjunk erről, és akkor nagyjából elvesztem egy olyan témában, amiben egyébként sem voltam otthonos. Igen, de akkor talán még egy fontos szempontot szakadjon mondanom, mert ez az egyik, ami hiányzik, a másik pedig... De akkor én ezt jól írtam le? Jól, igen. A másik pedig a, a preventív, preventív intézkedések. Tehát, hogy az a, az a magyar Lakos, aki Jó, de még pedál... ne tartsunk a prevenciónál, még csak tartsunk ott, hogy amennyiben miben, egyébként. De kérdezte, hogy miben különbözik az én álláspontom Ebben. Hogy de prevención... Én ezt értem, de még az első kérdésnél maradva, hogy kéne tudni leírni ennek a terjedési sebességét, hogy kéne tudni lerajzolni azt a kapcsolati rendszert, ahogy egyébként ember embert fertőz. Hát azt kéne először is tudni, hogy mondjuk egy adott időpillanatban mondjuk, hogyha ez most indul, már már eszed el hogyha visszafelé, akarunk uh -huh. tudunk Tehát ha most csinálnánk egy e, olyan vizsgálatot, amitől kiderül, hogy a magyar lakosság mekkora része van fertőzve, aki pozitív, Igen. mekkora része van immunizálva, és mekkora része van súlyos állapotban, mondjuk intenzív osztályon. És mondjuk, Kettő hét múlva ugyanezt a merítési próbát meg lehetne csinálni, hogy uh -huh. a választások idején remekül tudja a statisztika, mert uh -huh. az adatokat ezen megkérdeznek, uh -huh. és valóban uh -huh. egy jó találati alány van. Ezt ugyanúgy meg lehetne most is csinálni, hogy mekkora rész az, aki ténylegesen beteg, és mekkora lesz két hét múlva. Ez Akkor ugye az az alapvetően tesztelni kéne. Ugye ez alapvetően tesztelni kéne, ha én ezt jól értem. Hát, tesztelni kéne, de nem mindegy, hogy ki kell, tehát nem én, ezt értem, én ezt értem, hanem, hogy adott csoportokat időszak, tehát permanensen különböző időközönként. Valamilyen reprezentatív mintát kéne venni, fővel, mint amilyet elkezdtek a németek és az osztrák. És akkor abból mire lehetne rájönni? Abból arra lehetne rájönni, hogy ez mekkora veszélyt hordoz a lakosságra, mert véleményem szerint jelentősen túlértékeljük a veszélyeztetettséget. És a egyben a hétköznapi életmódunkra is kapnánk valami utasítást, mondván, hogy ez kimutatná azt, hogy mit szabad és mit nem? Az a politikusoknak a dolga, hogy az utasításokat meghozzák, eddig is meghozták, azt be kell tartani, ez de ha jól értem, ennek a hiányában erről a fejezetről tovább nem tudunk beszélni, mert ez a fejezet jelenleg Magyarországon nem létezik, de ha én jól értem, akkor én azt mondja, hogy a világban se nagyon. Vagy net netán vannak olyan helyek, ahol inkább van, de Magyarországon ilyen biztos, hogy nincs. Igen, azossában éppen most döntötték el, hogy ez szerint fognak tovább haladni. Trump most jelentette be 24 órán belül, és nem pedig ez a, a, a, prediktív modell, ami... Elnézést, ezt el, el, el tekintetben az Egyesült Államok nincs épp úgy lemaradva, mint Magyarország? Hát le van maradva, de ott legalább most már elkezdik ezt a szemléletet, hogy legalább figyelembe veszik a valós adatokat, ami, ami történik a, a társadalomban. Mit tekintünk valós adatnak? Hát, valós adat az, hogy mondjuk egy, egy ezer főt reprezentatívan kiválasztva, mekkora arányban van jelen ez a betegség a vezérfő között. És akkor föl lehet viszonyítani a társadalomra, hogy ez, ez e, e, mennyi arányban van jelen az egész országban. Mert jelenleg csak azt látjuk, hogy azokat, akiket kiemeltünk a teszteléssel, azok közül milyen arányba halnak meg, és milyen arányba gyógyulnak meg. Ez, ez nagyon leregő belőbb óvodat. Magyar Prevenció, az, az... ugye ez volt a második fejezet, amit elkezdett, de nem hagytam. Igen. Tehát e, ugye azt lehet látni, hogy például dél koreából nagyon szépen leputott ez a járvány, úgyhogy e, nem tudom pontosan mennyi, de egy-kétszáz fő halálos áldozata volt. Úgyhogy nem is hoztak e, rendkívül szigorú intézkedéseket, de nem ez a lényeg, hanem ott én kint voltam e, a tél Állam által e, szervezett többhetes kurzuson, kurzusom, ahol nagyon jó beleláttam abba, hogy... E, hogyan szerveződik a délkoreai egészségügy, és láttam azt, hogy a teljes prevenciót azt a komplementer medicinával, tehát a tradicionális délkoreai orvoslással látják el, és ebben az esetben, amikor a, a koronavírus járvány volt, e, ugye rengeteg intézkedést tettek arra, hogy mit csináljanak az emberek, hogy ne is fertőződjenek, vagy ne alakuljon ki ez a súlyos lefolyású betegség gyógynövényekkel, légzőgyakorlatokkal, mozgásprogrammal és hasonlókkal, és ez teljesen hiányzik a magyar programból. Tehát odáig jutunk el, hogy kipotyog bele a vízbe, hogy miért potyog bele, azt, azt nem vizsgálja senki. Belepotyog a vízbe, és onnan próbáljuk meg ki halászni valahogyan a vízből. Tehát, Miközben Dél-Koreában ez pregnánsan volt a gyógyítás része? Hát, pregnánsan a része, mert ők, ők, ők eleve beemelték, egyetemi szinten beemelték a komplementer orvoslást az egészségügyi ellátásba. Ugyanolyan egyetemi szinten képzik a komplementer orvosokat, mint a, a nyugati típusú orvosokat. És az egész prevenció az a komplementer orvoslással foglalkozó orvosoknak a tehát ők szervezik a prevenciós ellátást. Ennek köszönhetően 90 év körül van az átlag élekkor. Azt el nekem, én, aki felszínes ismeretekkel rendelkezem gyakorlatilag mindenről, ezzel együtt e, mégiscsak próbálom gyakorolni azt a foglalkozást, amit űzök, mert ugye naponta ásom bele magam különböző dolgokba, kicsit olyan vagyok, tudja, mint az érettségiző, Én biológia, kémia tagozatra jártam, de szerintem másnap, mintközben nem érettségiztem rosszul az apát, a, az Radnótiban, ott már egy másik tagozatra jártam, de másnapra szerintem a dolgoknak a kétharmadát elfelejtettem, miközben előtte ugye megtanultam, hogy abban segítsen nekem, hogy az, amit ön most itt mond, az, amit ön a videóiban állított, az, amit ön leírt, az miért nekem szól, vagy az nekem szól egyáltalán, vagy az az orvostársadalomnak szól, amely orvostársadalom meglehetősen diszonánsan viszonyul az ön tevékenységéhez, ahogy én azt tapasztaltam, még egyszer mondom felszínesen, hiszen ezt megelőzően én nem ismertem önt, az elmúlt napokban kezdtem önnel együtt élni, anélkül, hogy ön ezt észrevette volna, és különböző Facebook csoportokban, különböző publikációkban próbáltam követni azt, amit ön évtizedek óta tesz, tehát nyilvánvaló nem tudtam elmélyedni, és nem tudnék levizsgázni önből, de közben mégis felszínes ismereteim lettek, és ezek a felszínes ismeretek azt mutatták, hogy az az orvostársadalom, amelynek ön része, abban a szegmensben, ahol én néztem az önhöz való viszonyulást, ott talán a diszonás szó a legmegfelelőbb. Hát igen, a konfermenter orvoslásról éppen annak idején Kincses doktorral készítettünk jogszabályokat, amelyet 97-ben kiadtak Magyarországon kökény miniszterül idején, és ezek elvileg legalizálják a komplementar orvoslás tevékenységét, de valójában ténylegesen egyetlen miniszter sem emelte be azóta ezt a tevékenységet az állami egészségükbe. Tehát ez egy ilyen megmaradt egy ilyen mostoha gyerek hogy van az ott, vizsgáznak, kapnak engedélyt, hasonló, de igazából semmire nem jó, mert az orvostársadalom egy része továbbra is megvaló a győződve, hogy erre semmi szükség, vagy a nagyobbik része mondhatnám, semmi szükség, tudományosan nem igazolható dolgokat mondanak, az már nem zavarja őket, hogy ez egy komplementer orvoslás. Tehát, hogy a jó, de ők most ennek a komplementer orvoslásnak központi jelentőséget tulajdonít a koronavírus járvány elleni küzdelemben. Nem, nem szeretném erre elvinni a dolgot, tehát a központi jelentősége annak Akkor van, hogy a, ki. a hivatalos állami intézkedések hoznak ez a központi jelentőségi, hiszen ez járvány szempontjából rendkívül pontos, de van komplementer ö, jelentősége a komplementer orvos. Igen, de mégis az a videó, ö, amelyet ö, ö, megtalált ö, Nagy Marcell, és amelyet ö, aztán a feljelentésének vagy az etikai bizottságeri utalásának tárgyává tett, abban azért talán megjegyezhetünk, hogy nem kizárólag a komplementer orvostudomány melletti érvelése okozott problémát, hanem olyan kijelentései is, amelyek meg, számomra meg, meghaladni tűntek azt, ami egyébként az ön orvos tudományából fakad, de lehet, hogy tévedek. Hát, e, e, Én nekem határozottan ez volt a benyomásom, csak így most már hármnyedt 9 tájékán kezdek e, elfáradni. Igen. hát nem erről nem beszélek, hanem a fejjelentőről. Véleményem szerint a szavaimnak a rossz indulatú értelmezéséről van szó, mert nyilvánvalóan, hogy nem állítottam azt sohasem, hogy Olaszországban nincsen semmilyen járvány, hanem azt állítom, hogy nincsen exponenciális terjedése a járványnak, azt e, pedig nem tudjuk másképp igazolni, csak akkor, hogyha valós adatokból indulunk ki, és méréseket végülünk. Milyen terjedése van, ha nem exponenciális? Hát ilyen e, lassú járvány terjedése. Tehát, e, Mi a kettő közötti különbség? Az, hogy egy másodperc türelmét kérem, mert ez egy zűrzavaros műsor, van egy része, ami tévében is megy, miközben alapvetően rádió műsor, és miután még 108 másodperc van hátra a tévéműsorban, szeretném elmondani a tévénézőknek, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ami a kísérleti jellegét illeti, hát azt már tökéletesen tapasztalhatták, jobban, mint máskor, beleértve, egy két riport alanyomat elvesztettem, miközben önök Bazsó doktor iránt nagy érdeklődést mutatnak, de igyekszem pótolni és duran. Eli Péter is elengedhetetlen része ennek a műsornak, mint egy Erdős atilát is majd megpróbálva megszólítani egy másik időpontban. Ugyanakkor, ha nem ez volt az utolsó műsor, akkor holnap, április 16-án, azaz csütörtökön, nem sokkal 4-1-8 előtt ismét találkozhatunk, mindazok, akik valamilyen módon kapcsolatot szeretnének találni velem. Számukra a döröpont, tehát pont. Fialajános ez a nevem, kukacgmail.com e-mail cím áll rendelkezésre, és nagyjából 55 másodperc múlva a Tamasi Józseffel, dr. Tamasi Józseffel folytatott beszélgetést a 87.6-on is az interneten követhetik, és itt kérek öntől elnézést, mert valószínűleg valami félreértelmezés, vagy rossz olvasás következtében Tamasi Józsefnek mondtam az első esetben, talán azért is, mert ilyen nevű van, de az ön neve dr. Tamasi József, is elnézést kérek, hogy talán két nappal ezelőtt. Nem nevek ügyében az ember, Más ügyben is nem árt, hogyha az ember köti magát a tényekhez. Úgyhogy akkor most elköszönök a nézektől, kis szünetet tartok, és aztán folytatódik a beszélgetés dr. Tamasi Józseffel. Ugye Kincses Gyula nem tagadta meg a Magyar Orvosi Kamara titkárát, miközben önök valamikor együtt dolgoztak. Itt valójában az önök közötti nézetkülönbség vagy ellentét az mi? Szerintem csak ö, ismeretek hiányat tehát, hogy ö, ö, nem elég alaposan ismerte a, az én nyilatkozataimat és az én álláspontomat, és ő nagyon helyesen felvetette ezt a mediátori szerepet, hogy ezt miért nem én azt gondolom, hogy itt ez, ez lenne a helyes megoldás. Biztos vagyok benne, hogy ha erre van mód, akkor én tudnék hozzátenni valamit a jelenlegi álláspont, a helyes álláspont kialakításához, de ez nem azt jelenti, hogy én minden áron törekszem erre. Hát én próbáltam valamit mozdítani, és amikor az előbb kérdezte, hogy most a betegeknek szóltam, hogy az orvosoknak, azt gondolom, hogy a kettőnek próbáltam, úgy érzem, hogy valami, valamiben felkerázni a, a a közvélemény talán túl... Felrázni annak érdekében, hogy? Annak érdekében, hogy, hogy valami módon bővüljön ez a szemlélet, és ne csak a szűsághírekből tájékozódjon egy, egy orvos arról, hogy mi a e, történés mondjuk Olaszországban. Tehát mondjuk nézem már meg legalább a, a halálozási statisztikákat, vagy, vagy legalább legyen már valami mérés arról, hogy és ezt milyen meg... eredménnyel tette az elmúlt időben, nem viccelődve azzal, hogy azt elért, hogy a Magyar Orvosi Kamara titkára feljelentette önt? Hozzátéve, hogy ezt nem véletlenül, tehát ez a kincses Gyurával való beszélgetésben nagyon szerencsétlenül alakult, hiszen ebben az ezer egy orvos állapéz ellen csoportban ugye felvetődött az, hogy ön ellen el kellene járni, ugye akkor kiderült, hogy ez már megtörtént. A válaszban benne volt az, hogy bárki ezt megteheti feljelentéssel is élhet, és miután ugye az a hangvételű levél, ami született az ön tevékenységével kapcsolatban ez nem állt távol a rémhírterjesztéstől. terjesztéstől, azon kívül, hogy valaki etikai bizottság elé utalja önt egy olyan etikai bizottság elé, amiről a mai beszélgetésben kiderült, hogy nem is fog összeülni, tehát nem fog eljárni. Ha az ember alapvetően azt gondolja, hogy a tamasi egy ártalmas figura, már pedig Nagy Marcel levele nem hagy kétséget a hogy jön egy ártalmas figura, független hogy ön annak tartja magát, vagy sem. Az én nézőpontom meg az én véleményen teljesen lényegtelen, mert én nem vagyok orvos, akkor ahhoz, hogy hatékonyan tudjon eljárni, ahhoz feljelentést kell önellen tenni, független attól, hogy a feljelentés az egy meglehetősen durva eszköz, orvos és orvos között, gondolom érti, amit mondok, miközben nem kívánhatja magának, hogy feljelentsék. Persze, hát én azt gondolom, hogy a, a, az ilyen esetben a jóindulatú hozzáállás az az a mediátori, ahogyan is igen, de hogyha komolyan veszem azt, amit Nagy Marcell ír, akkor egy olyan szituációban, egy olyan emberrel szemben az ember azért jár el feljelentéssel, mert miután az Etikai Bizottság nem fogja elhallgattatni, ennek következtében más eszközzel kell elhallgattatni, hiszen a tevékenysége annyira káros, hogy ebben a szituációban az a legjobb, hogyha őt egyébként emberségesen, de kivonjuk a forgalomból. Hát igen, biztosan hogy lenne a helyes eljárás, hogyha tényleg káros lennék, és tényleg hogy neki kéne engem vonni a forgalomból, én ezt nem hiszem. Mert... Ilyen mediátori tevékenység vagy ilyen kapcsolatfelvétel az orvosi kamara és ön között volt? Nem, nem volt. Nem. Mit gondol a kialakult helyzetről? Hát ez egy ilyen pad helyzet, amit ahogy az előbb már ön fogalmazott. Pat helyzet le... a kiközött? Hát, Mert ugye ön és Nagy Marcell, vagy ön és Kincses Gyula két orvos, de ön és a Magyar Orvosi Kamara ebből a szempontból ezek nem egyenlő felek? Hát természetesen nem egyenlő felek. Én egy része vagyok az orvosi kamarának, és nincsen ahhoz jogosultságom, hogy én a orvosi kamarával szemben bármilyen vélemény nyilvánítsak. Nekem itt azt gondolom, hogy van egy eljárás, amiben a a véleményem az, hogy nem volt korrekt. Az, hogy ő kihasználva az orvosi kamarai titkárságát, ő a, még ünnepek alatt fölteszi az én lejáratásomra, a híroldalra, Mi, miközben egyéni jelent szerepel, és miközben ön most szembesítette a kincses gyilát azzal, hogy az én, én feljelentésemet viszont nem teszik fel. Tehát ez, ez nem korrekt eljárás. Az sem korrekt, hogy ő az ő videós megjelenésében tényszerűen pánik hangulatot generál azzal, hogy hibás számokat mond. Tehát ez, ez, ez akkor is szót kíván, és akkor is fel kell emelni az ember a szavát, hogyha nem vagyok egyenlő fél az orvosi kamarával szemben, és nekem nincs egyébként semmi bajom az orvosi kamarával, kincsesülával főként nem, csak egyszerűen itt nem volt ez a dolog megfelelően megbeszélve. Két dologra térnek ki még röviden. Az egyik az, ami nem kapott elég hangsúlyt a beszélgetésünkben, bár ön annak tulajdonít a legnagyobb jelentőséget, nevezetesen a pániknak. Miközben ön, tudom, nem pszichológus és nem pszichiáter. Tehát ennek a, a kezelése, a szó hagyományos értelmében nem az ön területe. Ön Hol érzékeli a pánikot, ezt már egyszer kérdeztem, illetőleg ennek a pániknak hol érzékeli a hatását, akár a megbetegedések, akár a halálozások szintjén jelenben, vagy a jövőben, nemzetközi szintéren is itthon? Nézd, ennek óriási irodalma van, és nyilván erről valóban pszichológus célját kell megkérdezni, hogy mit jelent a pániknak az egészség romboló hatása. De az biztos, hogy az a pánik, ami az emberekben most kialakult, arra nem, az, nem azt az időt éljük, amikor normális pszichoterápiás eljárásokat lehet kezdeni, és azzal kihozni ebből az állapotból. Nyilvánvalóan az sem megoldás, hogy nyittatókkal majd megkezeljük, és akkor ne érezze magát pánikban. Tehát itt muszáj, hogy a kommunikáció, ami zajlik, abban legyen meg a remény, meg legyen a remény arra, hogy ez a pánik ez oldódni tud, és én erre próbáltam... De ön, ön pregnánsan ki tudja mutatni azt, mintha egyébként egy pipettában valamilyen szerrel ezt meg lehetne, vol, meg lehetne tenni, hogy, hogy jelen van jelenleg a társadalomban pregnánsan, vagy legalábbis kimutatható mértékben a pánik? Hát nézze, erre kéne ö, vizsgálatokat tenni, amire most... Ö, Ilyen krízis helyzetben nincsen mód. Én csak a saját tapasztalataimat tudom mondani, hogy százával keresnek, meg nem túlzok százával keresnek meg, akiknek nyilvánvalóan. Az, az én eszközeim viszonylag egyszerűek, és nem véletlenül szakítom félbe, és mondok egy félperces vagy egy perces monológot. Ugye amin én tegnap, vagy tegnap előtt kiakadtam, és lehet, hogy ezt rosszul tettem, az gyakorlatilag ugyanaz volt, mint más területen. Tehát, amit talán megtaláltam, Nagy Marcet, aki egy igazságügyi szakértő, ezért a telefonszáma fenn van az interneten. Nem volt helyes, hogy őt Húsvét hétfőn kerestem, ez a foglalkozásommal való összefügg található, hogy nem ismerek sem Isten, sem embert elnézést, hogy ezt egy ilyen helyen mondom, és fontosnak tartom azt, hogy az igazságkeresésemben akár húsvét hétfőn is valakit keressek, és amikor arról volt szó, hogy ez folyamatban lévő ügyben nem, mondtam, hogy nem erről van szó, hogy akkor én írjak egy e-mailt a nem tudom hova, amit én az elmúlt x évtizedben a lerázásnak e, tudtam, e, és amit egyébként Kincses Gyula maga módján kicsit félreértett, de e, lehetséges, hogy volt, de amit alapvetően Kincses Gyulának említettem is, amit ugye e, az Emil Emlégentet közzi a 2020-ében azonosított új koronavírus okozta fertőzések megelőzésének és terápiának kézikönyve, tehát egy egész silabusz hozzá április 11 ikei kiadással, ez olyan kommunikáció és adatvédelmi fejezetet tartalmaz, amely a valóságot tekintve, és amit de le van írva, és amit rövid idő alatt át tudtam nézni, tegnap este, és ma hajnalok hajnalán, hát köszönő viszonyban nincs a valósággal. Tehát az, amit ön egyébként említ, az az én szakterületemnek pregnáns rész, és amiben azt tudom önnek mondani, hogy gyalázatos tevékenységet folytat a szakma elsősorban politikai nyomásra, amely egyébként a szabad kommunikálást nem teszi lehetővé, a tekintetben, hogy mindenki beszámoljon a tapasztalatáról, és ennek én minden alkalommal elmondom, hogy milyen mértékben ellene vagyok, és a pániknak némileg az informálatlanság, illetőleg az az oka, hogy ebben az információ szűk helyzetben egészen másféleképpen közlekednek a létező vagy nem létező információk, mint akkor, amikor az ember naponta olyan tájékoztatást kap, amit lehetséges, hogy a másnapi informálás meghalad, de az akkor elmondhatja, hogy az előző formálást Azért haladta meg a másnapi, mert egyébként a valóság is túllépett azon, ami előző nap volt. Most, ezt ma Magyarországon én nem tapasztalom, elnézés, hogyha hosszabb voltam, mint egy perc, és amit én nem tartok olyan jelentősnek, mint a koronavírus járvány, de majdnem olyan jelentősnek találok, hiszen én orvos orvosapám és más orvosok ismeretében hihetetlen jelentőséget tulajdonítottam orvos és beteg kapcsolatának, ahol az orvos kutya kötelességének érzi, vagy ha nem kutya akkor a betegnek az elvárás alapján azt érzi, hogy neki beszélnie kell arról, hogy mi baja van a betegnek, és hogy azt egyébként hogyan lehet, vagy hogyan nem lehet kezelni, hát ez jelenleg nem nagyon van. Igen, egyetértek teljesen. Nos, Igen. ebben a helyzetben az ő szavai, mint valami nagyon sajátos akusztikai térben úgy erősödtek föl, Alappal vagy alap nélkül el nekem nem álmódomban megítélni, hogy felkerült a Magyar Orvosi Kamara hollapjára nem pozitív értelemben. Igen. Igen. Hát véletlenül azért, mert az, aki ezt a feljelentést tette, annak erre a szegmensre nincs rálátása, és ezt úgy e, próbálta leplezni, hogy agresszíven megtámadott valakit, akinek viszont volt erről. De ön minimálisan se gondolja azt, hogy amit ön a videóban mondott, abban lettek volna olyan elemek, amelyeket meggondolatlanul vagy félreérthető módon fogalmazott? Hát nézzel, mindig bele lehet kötni szerintem egy ilyen videóban, mert az ember nem tud néhány percben mindent elmondani. Megmondom őszintén, hogy itt én használtam ilyen előre megírt anyagot is, de még úgyse tud az ember korrekten fogalmazni. Hogyha teljesen spontán mondom, akkor meg még inkább minden szóba bele lehet Ugye tudja, hogy a legnagyobb probléma az, hogy az emberek most függően attól, hogy kitűnt számukra szimpatikusabbnak, vagy kiérvelt jobban. Most eldöntik, hogy kincses Gyula, vagy ön, miközben nagy valószínűséggel, vagy nagy marcel vagy ön, az és lenne jobb, miközben az ésnek nincs minden szempontból helye, de mégis az lenne a legjobb, de ezt az és nem tud. Létrehozni. Így van, teljesen egyetértek ezzel is. És Isten, Isten ments, hogy én a kincses gyula a e, e, tudását és a e, álláspontját e, ahol szembe helyezkedjek, e, nagy, nagyra becsülöm és semmilyen ilyen, e, ilyen attitűdön nincsen. Nagy fel az valóban véleményem szerint fiatalosan, meg járt el, de ez is orvosolható, hogyha egy kicsit változtat az álláspontján, és abba adja ezt az észnéküli támadást ellenem. Biztos majd a lépcsőházban eszembe jut még sok kérdés, de most, most teljesen kiürültem, és alapvetően nagyon szomorú vagyok, mert nem, itt nem egyszerűen két különböző nézőpont jelent meg, hanem, hanem e fölött történt valami más is, amit én nem szándékoztam, mégis ez lett belőle, és utólag se gondolom, hogy nekem bármiben is korrigálnom kellene. Köszönöm szépen, önök, hogy hívott, sajnálom az apropot. Köszönöm, én is. Dr. Tamasi Józsefet hallották. Én még itt egy kicsit itt ülök, istennek már nem látnak, ha akarnak telefonáljanak, én nem biztos, hogy reagálni fogok az önök telefonjaira, elmondják azt, amit gondolnak, én pedig elköszönök önöktől. 061-877-0877 061-877-0877, ma 2020 április 15 ez szerde van, és pontosan 9 az óra. Ha netán nem telefonálnak, akkor pontosan 9 óra, 3 percig várok, az 12. Nincs kedvem zenét adni, nincs kedvem semmi se, elnézést. Rossz kedvű vagyok, elfáradtam. Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon érdekes volt az egész reggel, úgyhogy én de a pánikról egy kicsit többet hallgattam volna, mint egy érint, korban érintett, hogy hogy is lehet élni most. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok fia úr! Ön van a vonalba? Én vagyok. Azt szeretném csak mondani, hogy engem személy szerint ez az egész téma nem érdekelt. Tehát ez a, az én véleményem, hogy most az orvosi kamara és a nem tudom milyen ember között, a Marcel, meg nem tudom mikik között ez a vita. Tehát ez, ez nem tudom, hogy ez kit érdekel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Engem a Cserháti Péter menesztése foglalkoztat, bár nem tudok róla sokat. Jön befelé őrkény. 061-877-0877. Nem tudom, hogy sokakat foglalkoztatott-e vagy sem. Hallgatottsági rekordot döntött ma is a Kejfe Jancsi. Biztos véletlenül. Egyszerre sokan hallgatták interneten. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiala úr aki Erzsébet vagyok Budapestől, én még soha nem telefonáltam életembe sehova, csak annyit szeretnék elmondani önnek, hogy a kincses úrral való beszélgetése kapcsán teljesen egyetértek önnel. Jó egészséget és minden jót kívánok önnek. Viszont hallásra! 061 877 0877 először. Jó reggelt! Jó reggelt, tívánok! Hát sajnos az ilyen feljelentőkből lesznek a Orbánnak a talpnyalói sajnos ezt kell mondjam, ezből lesz egy igazgató, Elnézés, igazgató. Itt két feljelentő is volt, illetve egy kamara, ahol feljelentették, meg egy másik ember, aki feljelentette a kamara Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, hát engem nagyon is, nagyon is érdekelt és foglalkoztatott. Nem, nem mondanám, hogy most sokkal tisztában látok, de azért egy-két dolog azért, azok megvan. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Jó reggelt. Szia, engedj meg egy mondatot. Megnyugodtam, hogy tegnap küldtem egy e-mailt a Tamasi úrnak, ez az egyik, a másik pedig figyelj, egy missziót teljesítettél ezzel az egy órával, és ne legyél ott kedvül, mert ez egy baromi fontos napot. Nagyon nagy interjú volt. Ez nem, óra, ez nem egy óra volt. Ez majdnem két óra volt. Jó reggelt. Kovács Piroska, jó reggel. Na, megint az van, hogy ezért hallgatom mindig is magát. Nagyon is érdekes téma, illetve nagyon is fontos. Mind a kettő. Nek a... Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Diamant vagyok. Nekem fantasztikus volt, nagyon élveztem, és a továbbiakban tovább is fogom hallgatni. Ön De mi a frázskonyóra jött jötre? Még egyszer nem hallottam. Mi a frázskonyóra jött jötre? A, a két beszélgetést hallgatva. Én nem. Tudom, engem lekötött, nagyon érdekes volt, végig élveztem a... Oké, nem, van, tehát jó, hát mégis sem kell valamire rájönni. Tudják, én állandóan szeretek valamire rájönni, és akkor, hogyha én nagyon szeretek rájönni, ha valakivel beszélgetek, akkor őtőle megkérdezem, hogy ő valamire rájötte. 061-877-0877, jó Jó reggelt! vagyok, hát szála ez a két beszélgetés rávilágította a kommunikációt hiányosságaira és arra, hogy az ember abban teljesen igazol, igen? Ez megszakadt. Yeah. 061-877-0877 másodszor. 061-877-0877, senki többet? Hát jó. Minden nap kísérletim is, a minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, holnap találkozunk, ha vannak még személyes ismerőseim adásban, akkor ha SMS-ben elküldik azt, amit gondolnak, röviden. Azt megköszönöm, e-mailben is megtehetik, dörre.fi, alajános kukat gmail.com. Viszont hálásra!